Річард Меттісон. «Я. Легенда». Частина 3. Розділ одинадцятий. Перший пристрій не спрацював. Основа була погано вирівняна, тому найменший дотик збивав налаштування. Погано закріплені рухомі частини постійно гайдалися. Дзеркало щоразу висковзувало з місця через погано закручені стрижні. На додачу, на приладі навіть не було місця для конденсатора та поляризатора. Була лише одна насадка, тому для зміни масштабу доводилося знімати лінзи об'єктива. Лінзи були лихо та й годі. Само собою, він ще нічого не тямив у мікроскопах, тому взяв перший ліпший. Через три дні, здушено лаючись, він швиргунув його об стіну, розтоптавши залишки ногами. Потім, опанувавши себе, відвідав бібліотеку та розшукав довідник із мікроскопів. Під час своєї наступної вилазки він не повернувся, доки не знайшов підходящий прилад. Насадки для трьох об'єктивів, кріплення для конденсатора та поляризатора, чудова основа, відточені рухи і рисова діафрагма, прекрасні лінзи. Це вкотре доводить, подумав він, що поспіх на посміх. «Так-так», – розратовано відповів він собі. Він змусив себе провести більше часу, ознайомлюючись із приладом. Прововтузившись із дзеркалом, поки вчився спрямовувати промінь світла в об'єктив за річені секунди. Він також ознайомився з лінзами від трьохдюймового наближення до однієї двадцятої дюйма. Щодо останньої лінзи, то він навчився поміщати краплю кедрової олії на предметне скло, опускаючи об'єктив, доки лінза не торкалась олії. Він розбив 13 скелець, відточуючи собі майстерність. Після трьох днів зосередженої праці він міг хвацько управлятися з координатним ноніусом, налаштовуючи ірисову діафрагму та конденсатор – для отримання потрібної кількості світла на скельці. Навчився виставляти потрібну кількість наближення для готових скелець. Він подумати не міг, що блоха на вигляд така огидна. Наступним був процес виготовлення мікропрепаратів, який виявився значно важчим, ніж він гадав. Хоч як він намагався, проте не міг запобігти потраплянню піщинок до мікропрепаратів. Коли він розглядав їх у мікроскоп, усе виглядало як купа каміння. Насамперед, це було важко через піщані бурі, що й досі здіймалися у середньому кожні чотири дні. Урешті він мусив змайструвати накриття над верстаком. Досліджуючи мікропрепарати, він також привчився до систематичності. Він збагнув, що чим довше бариться із приготовлянням, тим більше пилу осяде на скельцях. Спочатку неохоче, а потім майже з задоволенням він усе припасував на місця. Предметні та покривні скельця, піпетки, пробірки, пінцет, чашку петрі, голки, хімікати – усе було розставлене і упорядковане. На власне здивування він зрозумів, що підтримання робочого місця в порядку приносить йому задоволення. Певно, в мене таки тече кров старого Фріца», – спало йому якось на думку. Потім він добув зразок крові жінки. На те, щоб як слід приготувати зразок та помістити його на скельці, пішло кілька днів, якийсь час його навіть брав сумнів, чи щось вийде. Та потім настав ранок, коли не вимушено, наче в тому не було нічого особливого, він установив під лінзою. 37-й зразок крові, увімкнув підсвічення, відрегулював окулярну трубку та дзеркало. Підкрутив і налаштував діафрагму з конденсатором. З кожною секундою його серцебиття немов пришвидшувалось, бо щось підказувало, що цього разу йому вдасться. Настав цей момент. Йому перехопило подих. Отже, це не був вірус. Вірус би він не побачив. Тут же тендітно трипочучина на скельці був мікроб. Я нарікаю тебе вампіріс. Слова закрутилися в нього в голові, коли він видивлявся в окуляр. Звірившись із одним з бактеріологічних довідників, він дізнався, що циліндрична бактерія, яку він угледів, то бацила. Крихітний стрижень протоплазми, що рухається крізь кров за допомогою дрібних ниточок, які виступають із клітинної оболонки. Ці подібні до волосинок джгутики енергійно рухаються в плинному середовищі, підштовхуючи бацилу довгий час він стояв, дивлячись у мікроскоп, неспроможний думати чи продовжувати дослідження. Думав лише про те, що там, на скельці, причина існування вампірів. Усі сторіття страхітливих забобонів стеклися в момент, коли він побачив мікроба. Тож науковці мають рацію, бактерія таки причетна. І ось тепер він, Роберт Невіл, віком 36, уцілілий, Закінчив слідство та готовий оголосити вбивцю. Мікроб у середині вампіра. Зненацька непомітний тягар відчаю впав на нього. Отримати відповідь тепер, коли вже запізно, стало нищівним ударом. Він відчайдушно намагався опиратися депресії, але вона брала гору. Він не знав, із чого почати, і почувався геть безпомічним, перед поставленою проблемою. Як він міг сподіватись вилікувати досі живих? Він нічого не тямив у бактеріях. Що ж, доведеться. Обурився він подумки і змусив себе вчитися. Деякі види бацил, коли умови стають несприятливими для життя, здатні виробляти в себе тільця, що звуться спорами. Роблять вони це – конденсуючи вміст клітини вовальне овальне тіло зі щільними стінками. Це тіло, сформувавшись, від'єднується від бацили, стаючи вільною спорою, вкрай стійкою до фізичних та хімічних змін. Пізніше, коли умови стають сприятливішими для виживання, спора проростає знову, відроджуючи всі якості початкової бацили. Роберт Невіл стояв перед раковиною з заплющеними очима, міцно склавши руки над її край. «Щось у цьому є», – невтомно повторював він до себе. «Щось у цьому є, але що?» «Припустімо, – міркував він, – вампір не отримав крові. Тоді умови для бацили вампіріс будуть несприятливими. Захищаючи себе, мікроб утворює спори. Вампір впадає в кому. Зрештою, коли умови знову стають сприятливими, вампір ходить знову, його тіло знову в порядку. Але як мікроб знає, чи можна знайти десь кров? Зі злості він грюкнув кулаком обраковину. Читав Дарі. Десь там крилась відповідь. Він відчував це. У бактерії без належного живлення порушується метаболізм і вона утворює бактеріофаги – неживі самовідтворювальні білки. Ці бактеріофаги знищують бактерію. Коли кров не надходить, метаболізм бацил порушений. Вони абсорбують воду і набрякають, врешті вибухаючи та руйнуючи усі клітини. Знову спороутворення, якось воно мало вписується. Що ж, припустімо, вампіри не впадають у кому. Припустімо, їхні тіла розкладаються без крові. Мікроб досі може утворити спори і... Так, піщані бурі. Вивільнені спори розганяло вітром під час бур. Вони могли закріпитися навіть у дрібних саднах від піщинок. Потрапивши на шкіру, спора може прорости і розмножити шляхом поділу. У міру такого розмноження довколишні тканини буде знищено, а канали закупорені бацилами. Бацили та зруйновані тканини вироблятимуть отруєні тіла розпаду, що заразять довколишню здорові тканини. Врешті отрута дістанеться кровообігу. Процес завершено. І все це без кровоких вампірів, що схиляються над ліжком героїні. Без кажанів, що тріпочуть крилами за вікнами маєтку. Нічого надприродного. Вампіри є реальністю. Лише їхню правдиву історію так і не повідано світові. Зваживши на це, Невіл подумки перелічив відомі в історії пошисті. Він подумав про падіння Афін. Це скидалось на пошесть 1975-го. До того, як можна було щось вдіяти, з містом уже було покінчено. Історики писали про бубонну чуму. Роберт Невілл схилявся до думки, що її спричинили вампіри. Ні, не вампіри. Відтепер стало зрозуміло, що блукаючі підступні примари були такими самими знаряддями мікроба, як і невинні уражені недугом. Саме мікроб спричиняв лихо. Мікроб, який зачаївся під покровом повір'їв та забобонів, ширячи свою напасть, поки люди зіщулились під тиском власних страхів, і як щодо Чорної смерті, жахливої моровиці, що спотикала Європу, зібравши данину у три чверті всього люду вампіри, того вечора, близько десятої, у нього розболілася голова а очі були немов бульбашки розпеченого желатину. Він усвідомив, що зголоднів, як вовк. Дістав із морозильника стейк, і поки той смажився, хутко прийняв душ. Він злегка підстрибнув, коли камінь влучив у стіну будинка. Крива усмішка розпливлася його обличчям. Він був настільки зайнятий сьогодні, що й забув про зграю, яка нишпорить навколо будинку. Витираючись, він раптом зрозумів, що навіть не знає, скільки з-поміж вампірів, які приходять щоночі, фізично живі, а скільки цілком активовані мікробом. Це здавалось йому дивним. Там повинні бути обидва грізновиди, тому що стосовно декого з них його постріли не мають видимого успіху, а декого знищують повністю. Він припускав, що мертві можуть якось устояти проти куль. А це порушує інше питання. Чому живі приходять до його будинку? Чому лише якась жменя, а не всі з околиць? До стейку він налив собі келих вина і був приємно здивований, яким усе було смачним. Зазвичай їжа смакувала йому як деревина. Певно, сьогодні я нагуляв апетит подумав він. Понад те, він жодного разу не торкнувся спиртного. Найдивовижнішим, як йому й не хотілося цього, він захитав головою, боляче визнавати, але для нього випивка слугувала емоційною відрадою. Стейк він обгриз аж до кісток. Решту вина взяв із собою до вітальні, увімкнув програвач і, втомлено зітхнувши, сів у крісло. Він сидів і слухав першу та другу сюїти Равелевого, Дафніс і Флоя. Усе світло було вимкнуте, крім лампочок на програвачі. На якийсь час він зміг забути про вампірів. Хоча пізніше таки не втримався і ще раз зазирнув у мікроскоп. Негідник, подумав він мало неприязно, розглядаючи дрібнесеньку протоплазму, що тріпотіла на скельці. Паскудний малий негідник. Розділ 12. Наступний день видався кепським. Люмінісцентна лампа вбила мікробів на скельці, але йому це нічого не пояснювало. Змішування алілсульфіду з зараженою мікробами кров'ю нічого не дало. Алілсульфід був поглинутий, а мікроби жили і далі. Він знервовано крокував спальнею. Часник відганяє їх, а кров була джерелом існування. Проте поєднання есенції часнику з кров'ю не мало жодного результату. Він стиснув кулаки від люті. Хвилиночку. Кров належала одному з живих. Вже за годину він мав зразок мерця. Додав до нього аліл сульфід і розглянув крізь мікроскоп. Нічого не сталося. Ланч не ліз у горло. Тоді як щодо кілка? На думку йому спадав лише крововилив, але він знав, що річ не в цьому. Ота От клята жінка. Майже весь час по обіді він намагався дійти якогось переконливого висновку. Зрештою, загарчавши, різко відсунув мікроскоп і попрямував до вітальні. Звалився в крісло і сидів у ньому нетерпляче барабанячи пальцями, — Блискуче невіле, — думав він, — ти неймовірний. Дозволяю тобі сісти за першу парту. Він сидів, покусуючи кісточки пальців. — Треба визнати, — пригнічено подумав він, — я давно вже втратив розум. Я не в змозі втримати думки і два дні поспіль, не почавши тріщати по швам. Я непотрібний, нікчемний. Нічого не вартий невдаха. Гаразд, відповів він, знизавши плечима. На цьому досить. Треба повертатись до проблеми. І він повернувся. Деякі речі чітко встановлено. Вичитував він собі. Існує мікроб. Він передається. Сонячне світло вбиває його. Дієвим є часник. Деякі вампіри сплять у ґрунті. Кілок знищує їх. Вони не обертаються на вовків чи кажанів, але деякі тварини підхоплюють мікроба і стають вампірами. Що ж? Він зробив список. Одну графу підписав бацили, в іншій поставив знак питання. І розпочав. Розп'яття. Ні, бацил це ніяк не могло стосуватися. Якщо вже на те пішло, то це було щось психологічне. Грунт. Чи могло бути в ньому щось таке, що впливало на мікроба? Ні. Якби це щось потрапляло до кровообігу, крім того, лише деякі з них спали в землі. Він глитнув, коли вже другий пункт додався до графи із знаком питання. Проточна вода. Можливо, її поглинали пори і... Ні, це повна маячня. Вони виходили і у дощ, а цього б не було, якби їм це шкодило. Ще одна помітка у правій графі. Його рука злегка тремтіла, коли він її робив. Сонячне світло. Він марно намагався перебороти задоволення, занотовуючи перший пункт у жадану графу. Кілок. Ні, він поперхнувся. Помалу, попередив він себе. Дзеркало. Та заради Бога, як дзеркало, може стосуватись вампіра. Його кваплива карлючка у правій графі була ледь розбірливою. Руки тремтіли вже дужче. Часник. Він сидів, сціпивши зуби. Він мав додати принаймні ще один пункт до графи Бацили. Це була справа честі. Він хапався за останній пункт. Часник. Часник. Він має діяти на мікроба. Але як? Він почав писати у правій графі, але не встиг закінчити, як лють, мов лава в жерлі вулкана, завирувала в ньому. Прокляття! Він зіжмакав папірець у кулак і пожбурив. Підвівся непорушний та оскаженілий, роздивляючись на всі боки. Йому хотілося щось поламати, будь-що. То ти думав, твоя безрозсудна пора скінчилась, так? закричав він до себе, кинувшись, був перекинути бар. Тавраз схаменувся і відступив. Ні, ні, тільки не починай знову, заблагав він, тремтливими руками скуйовдив своє тонке біляве волосся. Його горло судомно рухалось, він здригнувся, придушуючи в собі потяг до насильства. Булькатня віски, що лється в склянку, роздратовувало його. Він перевернув пляшку, спостерігаючи, як віски хлюпає, переливається через вінця склянки і розтікається поверхнею бару з червоного дерева. Відкинувши голову, він одним махом спорожнив повну склянку, відчуваючи, як віскі витікає з рота. "Я тварина", тріумфував він. "Я дурна безмозка тварина". І я збираюсь пити. Порожню склянку він шпурнув крізь кімнату. Вона відскочила від книжкової шафи і покотилася килимом. О, то ти ж у нас не б'єшся, так? Розреготався зубами від подумки, кидаючись до склянки і трощачи її ногами на скалки. Потім він розвернувся і, затинаючись, пішов до бару. Він наповнив іншу склянку і відправив її в міст собі в горлянку. «Хотів би я мати діжку віскі», – подумав він. «Я б приєднував до неї клятий шланг і заливався в віскі до несхочу. Я б купався в ньому». Він пожбурив склянку. «Надто повільно, надто повільно, чорт забирай!» Він пив прямо з горла пляшки. Нестямно глитаючи, сповнений ненависті до себе, караючи себе струмками віскі, що обпікали, судомно ковтаючи його. Я вдавлю себе, шаленів він. Я задушу себе, утоплюсь у віскі, як кларенс у Маймсі! Помру, помру. Він швиргонув порожню пляшку крізь кімнату. Пролетівши, вона розбилась об стіну з фотошпалерами. Віскі стікало зображеннями дерев додолу. Кинувшись через кімнату, він підібрав уламок розбитої пляшки, полоснув шпалери за зубленим уламком, прорізаючи зображення і здираючи його зі стіни. «Ось», – подумав він, заледве зводячи подих, – «маєш». Він пожбурив скло, відчуваючи в пальцях тупий біль. Він порізав собі руку. «Добре». Безтямно радів він, здавивши рану з обох сторін, поки кров не почала стікати великими краплями на килим. Стечи кров'ю дурний нікчемний покидьку. За годину він уже був п'янючий, розпластений на підлозі з дурнуватою усмішкою на обличчі. Світ пішов під три чорти. Ні тобі мікроб, ні тобі науки світом править надприродне. Це тепер Надприродний світ. Вампіри в ефірі. Він залишався налиганим два дні, плануючи продовжувати в тому самому дусі, доки не станеться кінець світу або не скінчаться світові запаси військи, як там уже вийде. Так би воно і було, певно, якби не сталося диво. Це трапилось на третій ранок, коли він затинаючись вийшов на ганок, подивитись, чий світ ще й досі на місці. Газоном тинявся пес. У ту ж мить, як він почув, що відчиняються двері, його супіння обірвалося, голова перелякано крутнулася, і він чим дуж зашкандибав на своїх кістлявих лапах. В якусь мить Роберт Невіл був настільки приголомшений, що не міг поворухнутись. Він стояв вражений, позираючись на пса, який шкутильгав вулицею, втягнувши мотузку свого хвоста між ногами. Він був... «Живий! У світлі дня!» Роберт кинувся вперед, мляво скрикнувши і мало не заривши носом у землю. Його ноги підкосилися, а руки безладно хапали повітря. Утримавши рівновагу, він зіп'явся та побіг у слід за псом. «Агов!» – закричав він, порушуючи хрипким голосом тишу на Сімарон-стріт. «Повернись!» Його черевики затупотіли тротуаром узбіччям. відгомін кроків віддавався у голові глухим болем. Серце шалено калатало. «Агов!» – знову закричав він. «Іди до мене, малий!» На іншому боці вулиці пес непевно пробирався тротуаром, підібгавши задню праву лапу, клацаючи кігтями об цемент. «Іди до мене, малий, я тебе не скривджу!» – вигукував Роберт Невілл. Від бігу в боці поколювало, а голова нестерпно тріщала. Пес спинився на мить і озирнувся. Тоді він метнувся поміж будинків, і на якусь хвилю невіл побачив його збоку. Він був коричнево білою дворнягою. Його пошматоване ліве вухо звисало клаптями, а худорляве тіло вигойдувалося під час бігу. Не тікай! Вигукуючи слова, він не чув пронизливого тремтіння власного голосу, готового зірватись в істерику. Він поперхнувся, коли пес зник між будинками. Застогнавши від страху, Роберт почвалав швидше, ігноруючи біль від похмілля, цілковито віддавшись гонитві за псом. Але коли він дістався за двірку, пса там уже не було. Він підбіг до паркана з секвої. Та глянув через нього. Нічого. Рвучко розвернувся, сподіваючись, що пес спробує втекти тим же шляхом. Пса не було. З годину він нерівною ходою блукав околицями в марних пошуках, кожні декілька хвилин вигукуючи «Ходи до мене, малий, ходи до мене!» Врешті він поплентався додому. Його обличчя перетворилось на маску безнадійного розпачу. Натрапити на живу істоту, після всього пережитого, знайти собі компаньйона і втратити його, навіть якщо це лише пес. Лише пес? Для Роберта Невіла той собака був вершечком еволюції цілої планети. Ані їжа, ані напої не лізли до горла. Він почувався настільки погано, увесь здригаючи від шоку та втрати, що мусив прилягти, але заснути не міг. Він лежав гарячково здригаючись і неупинно крутячи головою на пласкій подушці. «Іди до мене, малий!» Не тямлячись, бурмотів він. «Іди до мене, малий, я тебе не скривджу!» По обіді він відновив пошуки. По два квартали в кожному напрямку від будинку. Він обшукав кожен ярд, кожну вулицю. Кожен окремий дім. Але нічого не знайшов. Повернувшись додому близько п'ятої, він виставив миску молока і шматок гамбургера. Навколо них колом виклав головки часнику в надії, що вампіри їх не чіпатимуть. Але пізніше йому спало на думку, що пес, напевне, також заражений, тож часник і його віджене. Цього він утямити не міг. Якщо пес мав мікроба, то як же він міг тинятись вулицею у світлі дня? Хіба що доза бацил в його венах була настільки незначною, що він ще не встиг заразитись по-справжньому? Але навіть якщо це було правдою, як він пережив нічні напади? «О, Боже!» – зринула в нього думка. «Що як він прийде вночі по м'ясо, і вони вб'ють його? Що як він вийде наступного ранку, і знайде собачий труп на газоні, знаючи, що провина за цю смерть лежить на ньому. «Я цього не витримаю», – скрушно подумав він. «Я висаджу собі мізки, якщо з це станеться, клянусь». Ця думка вкотре розбурхала в ньому роздуми про все життя. Звісно, тепер відкрився простір для подальших досліджень, але життя все одно залишалось похмурим безрадісним випробуванням. Попри все, що він мав і міг здобути, крім, звісно, іншої людської істоти, життя не обіцяло жодного поліпшення, ба навіть змін. З того, як вимальовувалось його становище, він доживатиме віку з тим, що вже має. І скільки ж це буде років? 30, Може сорок? Якщо він не зіп'ється до смерті? Думка про ще сорок років такого життя змусила його здригнутися. І все ж він не покінчив з собою. Справді, він надавав мало значення власному здоров'ю. Не харчувався як слід, не пив як слід, не спав як слід. Та він нічого не робив як слід. Вічно так тривати не могло. Він підозрював, що вже підкосив власні шанси. Та легковажне ставлення до власного тіла – аж ніяк не дорівнювало самогубству. Він ніколи навіть усерйоз про це не підходив. Чому? Здавалось, він не мав відповіді. Він ні з чим не змирився, не прийняв, не призвичаївся до життя, яке змушений був вести. Ось він тут вісім місяців, як сконала остання жертва пошисті. Дев'ять відтоді, як розмовляв з іншою людиною. Десять Відтоді як померла Вірджинія. Без надії на майбутнє, застрягши в практично безпросвітному теперішньому, він усе ще змагався за життя. Інстинкт? Чи може, він просто бовдур? Занадто невигадливий, щоб покінчити з собою. Чому він не зробив цього на початку, коли був на самому дні? Що спонукало його обгородити будинок, Установити морозильник, генератор, електроплиту, вак з водою, збудувати теплицю, верстак, спопилити прилеглі будинки, назбирати платівок та книжок, гори консервації. Навіть це приголомшувало. Як подумати, наклеїти на стіну фотошпалери. Чи була життєва сила чимось більшим за слова, реальною потугою? Що скеровувала його розум можливо, природа якимось чином зберігала в його подобі свою іскру від власних вже зазіхань. Він заплющив очі. Навіщо думати, навіщо мудрувати? Відповіді не існує. Тривалість його життя є лише випадковістю та наслідком послідовної бичачої впертості. Він надто дурнуватий щоб покласти всьому край, і цим усе сказано. Пізніше він склеїв пошматовані фотошпалери і повернув їх на місце. Якщо не підходити надто близько, то розрізу навіть не дуже й помітно. Він спробував булку вернутися до задачі з бацилами, але зрозумів, що ні про що крім пса думати не може. Пізніше він на власне превелике здивування навіть нерішуче молився подумки за безпеку собаки. Це була мить, коли він відчув розпачливу потребу повірити в Бога, що пильнує за власними творіннями. Але навіть зводячи молитву, він відчув укол самоосуду, знаючи, що кожної миті може взяти на кпини власну молитву. Проте якось він таки спромігся подолати в собі іконоборця і молитися. Тому що хотів пса. Потребував пса. Розділ 13-й. Вийшовши зранку на ганок, він виявив, що молока та гамбургера не стало. Його очі забігали газоном. На траві лежали дві зморшкуваті небіщиці, але пса не було. З його вуст зірвався подих полегшення. «Дякувати Богу!» – подумав він. У душі всміхнувся. Якби я був набожним, продовжив він думку, я б розцінив це, як здійснення своїх молитов. Він відразу ж почав картати себе за те, що не прокинувся вчасно, щоб застати пса. Це, напевно, було на світанку, коли вулиці стали безпечними. Пес, мабуть, розвинув систему, щоб вижити так довго. Але треба було прокинутись і підстерегти собаку. Він утішив себе надією на те, що потроху здобував прихильність пса, хай поки що лише їжею. У якусь мить він був схвилювався, що це вампіри взяли їжу, а не пес. Але швидка перевірка розвіяла страхи. Гамбургер не було піднято над часником. Його волокли ганком, а навколо миски були крихітні бризги молока. Ще досі вологі, які могли походити лише від хлебнатого язика. Перед тим, як снідати, він знову виставив молоко та гамбургер, поставивши їх у тіні, щоб молоко не нагрівалося. Поміркувавши хвилю, він поставив ще й миску з водою. Потім, поївши, він відвіз жінок на спалення, а на зворотньому шляху зупинився біля балаклійної лавки і набрав дві дюжини бляшанок найкращих собачих харчів, а ще коробки з собачих бісквітів, собачих ласощів, собачого мила, порошку проти бліх та дротяну щітку. «Господи, наче дитину завів, чи що?» – подумав він, залазячи до авто з повним оберемком товарів. Його губи вирохнулися в усмішці. «Що приховувати?» – думав він. «Я таким схвильованим». Уже рік не був. Завзяті, яке він відчував, побачивши мікроба у мікроскопі, було не до порівняння з тим, яке він відчував стосовно пса. Він примчав додому на швидкості 80 миль на годину і не втримав розчарованого стогону, коли побачив, що м'ясо і питво залишилися недоторканими. «Що ж, а якого чорта ти очікував?» – глузливо спитав він себе. Пес не може їсти щогодини, як заведений. Викладаючи собачі харчі та причандалля на кухонному столі, він поглянув на годинник. Десята, п'ятнадцять. Пес повернеться, коли знову зголодніє. Терпіння, сказав він собі. Май, бодай одну чесноту, чи що? Він розкладав бляшанки та коробки. Потім перевірив ззовні будинок та теплицю. Треба було закріпити одну розхитану дошку і відремонтувати шибку на даху теплиці. Збираючи головки часнику, він укотре роздумував, чому вампіри жодного разу не спробували підпалити будинок. Здавалося, це найочевидніша тактика. Можливо, вони страхали сірників, чи, може, були надто дурними? Зрештою, їх мозок був не настільки працездатний, як колись. Перехід від життя до рухомої смерті мав неодмінно супроводжуватись відмиранням тканин. Ні, така теорія не підходила, бо вночі навколо будинку чугали і живі. З їхніми мізками все було в порядку, чи не так? Він облишив роздуми. Зараз не було настрою. Решту ранку він провів, виготовляючи та розвішуючи в'язки часнику. Замислився був над тим, що головки часнику таки діяли. У повір'ях завжди йшлося про часниковий цвіт. Він знизав плечима. Яка вже там різниця? Дієвість часнику доводила його здатність відганяти їх. Він підозрював, що цвіт би теж спрацював. Після ланчу він сидів біля вічка, стежачи за мискою і тарілкою. Навколо не було ані звуку, за винятком ледь чутного дзвищання кондиціонерів у спальні, ванні та кухні. Пес прийшов о четвертій. Невіл мало не задрімав, сидячи біля вічка. Наразі його очі кліпнули і зосередились, коли пес кульгаючи з'явився на вулиці насторожено зиркаючи на будинок із білими смужечками довкола очей. Йому стало цікаво, що трапилось з лапою пса. Він би залюбки її вилікував, щоб завоювати його прихильність. «Стопами Андрокла», – подумав він у мороці власного будинку. Він примусив себе сидіти спокійно і дивитися, проте неймовірно, як у ньому пробуджувались відчуття тепла та звичності, коли він дивився, як пес сьорбає молоко та їсть гамбургер, задоволено кусаючи та жвакаючи щелепами. Він сидів із ніжною усмішкою на обличчі, навіть цього не підозрюючи. Пес був такий милим. Він судомно глитнув, коли пес доїв і попрямував геті зганку. Зістрибнувши з табурета, він хутко дістався дверей. В останню мить він спинився. Ні, так не піде. Неохоче вирішив він. Вийшовши, ти його лише сполохаєш. Хай собі поки йде. Хай йде. Він повернувся до вічка і дивився, як пес шкотельгає вулицею, забігши поміж тими самими двома будинками. До горла підступив клубок, коли він дивився, як той зникає. Усе гаразд, заспокоював він себе. Він повернеться. Він відвернувся від вічка і зробив собі легкий коктейль. Сидячи в кріслі та повільно сьорбаючи, міркував, де пес ховається вночі. Спочатку хвилювався, що той не лишиться з ним у будинку, але потім усвідомив. Пес, напевно, майстер хованок, якщо протримався так довго на самоті. Мабуть, думав він, це один із тих випадків, що не вкладається ні в які закони вірогідності. Якось завдяки талану, випадку, можливо завдяки дрібці правності, той пес пережив пошесть і породжених нею почвар. Це наштовхнуло його на роздуми. Якщо пес із його обмеженим інтелектом спромігся протриматись увесь цей час, чи не мала б тямуща особа більше шансів на виживання. Він змусив себе думати про щось інше. Глубством було плекати надії. Це була давно засвоєна ним істина. Наступного ранку пес прийшов знову. Цього разу Роберт Невілл відчинив двері і вийшов до нього. Пес миттю покинув тарілку та миску, праве вухо відхилялось назад, і він шкурнув вулицею, гарячково перебираючи лапами. Невіл смикнувся, стримавши бажання кинутись слідом за ним. Якомога більш невимушено, він усівся на краю ганку. По той бік вулиці пес знову забіг поміж будинків і зник. П'ятнадцять хвилин посидівши, Невіл повернувся досередини. Після невеличкої сніданку він виставив іще їжі. Пес повернувся о четвертій. І Невіл знову вийшов, цього разу переконавшись, що собака доїла. Пес знову утік. Але цього разу, зрозумівши, що його не переслідують, зупинився посеред вулиці і озирнувся на мить. «Усе гаразд, малий!» – вигукнув Невіл, але зачувши його голос, пес кинувся навтьоки. Невіл незворушно сидів на ганку і скрипів зубами від нетерплячки. «Чорт, забирай!» «Що на нього не йшло?» – думав він. «Клята псяра». Він змусив себе задуматись, що пес пережив. Нескінченні ночі повзання в темряві, переховування бознаде, його стишене дихання та здригання, коли навколо вештулись вампіри. Пошуки їжі та води, боротьба за життя у світі хазяїв – а цей собака ж звик завжди і усьому на них покладатися. «Бідолашка», – думав він, – «я буду до тебе добрим, коли ти прийдеш жити зі мною». «Може», – спало йому потім на думку, – «пес краще пристосований до виживання, ніж людина?» Собаки менші, вони можуть ховатись у місцях, де вампіри їх не дістануть. Вони, певно, відчували їхню чужорідність. Либонь нюхом чули. Настрою йому це не додавало. Повсякчас, попри здоровий глузд, він чіплявся за надію, що одного дня знайде когось подібного до себе. Іноді він потурав фантазіям, уявляючи, що знайшов когось. Утім, частіше він намагався призвичаютись до того, що вважав неминучим – думки, що насправді є останнім у цілому світі. Принаймні в тій його частині, якої міг дістатися. Думаючи про це, він геть забув, що наступав в присмерк. Він підвів погляд і сполохався, побачивши, як Бен Кортман біжить до нього по вулиці. Невіле! Він схопився з ганку і забіг до будинку, зачинивши тремкими руками за собою двері на замок і засов. Якийсь час він продовжував виходити на ганок, коли пес закінчував їсти. Кожного разу, коли він виходив, пес тікав. Але з плином часу робив це дедалі млявіше, а згодом узагалі почав зупинятись посеред вулиці, озираючись і гавкаючи на нього. Невіл ніколи не переслідував його, лише сідав на ганку і дивився вслід. Це була їхня маленька гра. Одного дня Невіл сів на ганку до появи пса. А коли той з'явився на вулиці, продовжував сидіти. Хвилин п'ятнадцять пес насторожено швендів біля узбіччя, не зважуючись наблизитись до їжі. Невіл посунувся від їжі якомога далі, щоб підбадьорити пса. Не подумавши, він закинув ногу на ногу. Від різкого руху пес сахнувся і кинувся навтіч. Невіл принишк а пес і далі метушився вулицею, щоразу переводячи погляд із Невіла на їжу і навпаки. «Ну ж, бо малий!» – проказав до нього Невіл. «Хороший песик! Їжа для тебе!» Минуло ще десять хвилин. Пес уже був на газоні, рухаючись концентричними дугами, чим раз коротшими. Пес зупинився. Потім поволі Дуже повільно, перебираючи лапами, почав рухатись до тарілки з мисками, ні на мить, не відриваючи погляд від Невіла. «Отак, малий!» – тихо промовив Невіл. Цього разу пес не відсахнувся і не став тікати, зачувши його голос. Однак Невіл і далі сидів непорушно, щоб жодним різким рухом не настрашити пса. Пес наблизився ще, підкрадаючись до тарілки, напружився усім тілом в очікуванні найменшого поруху від Невіла. «Усе гаразд», сказав Невіл до пса. Зненацька пес кинувся і вихопив шмат м'яса. Радісний сміх Невіла супроводжував його гарячково, недоладне шкандибання вулицею. «Отже ж, малий, пройди світ!» схвильовано мовила людина. Потім Невіл Сидів і дивився, як пес їсть. Той присів на пожовклому газоні по інший бік вулиці і жадібно поїдав гамбургер, не зводячи очей з Невіла. «Смакуй його!» – подумав чоловік, дивлячись на пса. «Відтепер тобі діставатиметься собачий харч. Годувати тебе свіжим м'ясом і далі я собі дозволити не можу. Коли пес доїв...» Він випростався і знову перетнув вулицю, цього разу рішучіше. Невіл сидів, відчуваючи, як сильно калатає серце. Пес починав йому довіряти, якимось чином це змушувало тремтіти. Він сидів, зосереджував погляд на псові. «Отак, малий!» – почув він власний голос. «Тепер вода! Хороший песик!» Раптом його губи витяглись у радісній посмішці, коли він помітив, що пес наворошив здорове вухо. Він слухає, схвильовано подумав він. Він чує, що я кажу, малий, пройди світ. Ну ж, бо малий, заговорив він жвавіше, берися до води та молока, от молодчина, я тебе не скривджу, хороший хлопчик. Пес підійшов до води і почав боя пити, раз по раз, підіймаючи голову, щоб глянути на Невіла, потім знову її опускаючи. Я нічого не роблю, сказав Невіл псові. Він ніяк не зміг звикнути до чудернацького звучання власного голосу. Чоловік майже рік не чув цього звуку, тому голос видавався йому чужим. Мовчанка тривалістю в рік. То занадто. Коли не думаєш зі мною жити, думав він, то я тобі всі вуха протуркочу. Пес допив воду. Ходи до мене, малий. Заклично промовив Невіл, поплескуючи по нозі. Ну бо. Пес допитливо подивився на нього, здорове вухо знову поскимкувало. Ці очі, думав Невіл, неозорий світ почуттів у цих очах. Недовіра, страх, надія, самотність. Усе відзеркалено у цих великих коричневих очах. Бідолаха. «Ходи до мене, малий, я тебе не скривджу!» Лагідно промовив він. Коли він підвівся, пес пустився на втеки. Невіл стояв і дивився на втікача, поволі хитаючи головою. Дні минали й далі. Щодня Невіл сідав на ганку, поки пес їв, і вже незабаром той наближався до тарілки й мисок без вагань. мало не зухвало, упевнений у своїй перемозі над людиною. Повсякчас Невіл говорив до нього. «Хороший, малий, доїдай усе. Смачна їжа, так?» «Звісно, що так. Я твій друг. Я тобі дав ту їжу. Доїдай. Отак, малий, хороший пес». Без упинку улещував та вихваляв він пса, заповнюючи його переляканий розум лагідними словами, поки той їв. Кожного дня він сідав трішки ближче, поки не настав день, коли він уже міг простягти руку і доторкнутися до пса, та цього не робив. «Я не ризикуватиму», – наказав він собі. «Я не хочу його налякати». Але втриматись було важко. Він майже фізично відчував сверблячку в руках, яким не терпілося бути простягнутими і погладити пса по голові. У ньому палала нестерпна жага знову полюбити когось. А Сердега-пес був такий гарненький. Він говорив до пса, доки той звик до його голосу. Тепер пес ледве підводив голову, коли людина до нього промовляла. Собака безтурботно приходив і йшов, їв і виказував свою стриману вдячність, гавкаючи у той бік вулиці. «Уже невдовзі, – казав собі Невіл, – я зможу погладити його по голові». Дні переходили в приємні тижні, з кожною годиною зближуючи його з компаньйоном. Одного дня пес не з'явився. Невіл не тямив себе. Він настільки звик до постійних псових відвідин, що вони стали осердям його щоденного розпорядку, усе оберталось навколо псових прийомів їжі, грець із дослідженням, усе поступилося місцем бажанню мати в будинку пса. По обіді він вимотав усі нерви, обшукуючи околиці, голосно гукаючи пса, утім, жодні пошуки не допомогли. І він повернувся додому до прісної вечері. Пес не прийшов вечеряти того вечора, як і снідати наступного ранку. Невіл продовжував пошуки, але надія його згасала. Вони дістали його, лунало в голові. Брудні виродки дістали його. Та він не міг щиро в це повірити. Він не давав собі в це повірити. Якось після обіду на третій день. Він був у гаражі і почув з надвору дзенькіт металевої миски. Ледве дихаючи вибіг на двір. «Ти повернувся!» – вигукнув він. Пес боязко смикнувся від тарілки, вода стікала його щелепою. Серце Невіла закалатало. Очі пса були каламутними, він тяжко дихав, висолопивши язика. «Ні!» – промовив Невіл. Його голос зривався. О, ні! Пес і далі задкував газоном, ступаючи тремкими ногами. Невіло рвучкосівся на ганкові сходи і весь тремтів. О ні! Ринули, сповнені туги думки. О Боже, ні! Він сидів і дивився, як судомно здригається пес, глитає воду. Ні, ні, неправда. Неправда. Не усвідомлюючи, пробурмотів він. Тоді інстинктивно простяг руку. Пес, трохи відступивши, вишкіривши зуби, та хрипко загарчав. «Усе гаразд, малий!» – стиха промовив Невіл. «Я тебе не скривджу!» Він не тямив навіть, що говорить. Пса він зупинити не міг. Він спробував іти слідом, але втратив його з поля зору до того, як побачив, де він щез. Він вирішив, що пес, певно, десь під будинком – але ради з того мало було. Тієї ночі він не міг спати. Метушливо крокував кімнатою, п'ючи чашками каву та клянучи марудність часу. Він мусив дістатись до пса. Він мусив, і скоро. Він мав його вилікувати. Але як? Він глитнув. Мав бути вихід. Навіть за умови, що він знав, лише якісь дрібниці – Мав бути якийсь вихід. Наступного ранку він напружено сидів біля миски, відчувши, як затремтіли його губи, коли вулицею зашкотляв пес. Той нічого не з'їв. Його очі потьмяніли і були ще похмурішими, ніж напередодні. Невіл хотів наскочити на нього, спробувати схопити, затягти його до будинку і доглядати, але він знав, якщо стрибне і промахнеться, то зіпсує все. Пес може й не повернутися. Його рукам так і свербіло погладити пса, поки той їв. Але щоразу, як він намагався це зробити, той щулився і гарчав. Невіл намагався опанувати себе. «Припини!» – промовив він рішучим гнівним голосом. Але це лише більш налякало пса, і той відсахнувся ще далі. Невілу довелось говорити до нього 15 хвилин, крадливим, тремтливим голосом, доки пес повернувся до води. Цього разу він спромігся прослідкувати за повільним псом і побачити, під яким будинком той ховається. Він міг би прикласти невелику металеву пластину до вхідного отвору, але не став. Не хотів лякати пса. До того ж, тоді він дістанеться до нього лише через підлогу. А це займе силу часу йому треба було спіймати пса швидше коли того ж дня пес не повернувся він узяв блюдце з молоком і поставив під будинок де той ховався наступного ранку миска була порожньою він саме збирався долити туди ще молока коли зрозумів що тоді пес може вже й не покинути свого лігва він знову виставив миску перед власним будинком сподіваючись що пес достатньо дужий аби до неї прийти. Надмір схвильований, він навіть не докоряв собі за незграбну молитву. Коли пес не з'явився, Невіл пішов глянути, що з ним. Тупцював сюди-туди перед вхідним отвором, готовий уже був залишити молоко там. Ні, тоді пес ніколи не виткне носа. Він повернувся додому і провів безсонну ніч. Зранку пес не з'явився. Невіл знову пішов до будинку. Він дослухався біля отвору, але не міг розчути його дихання. Або він стояв задалеко, або... Він повернувся додому і сів на ганку. Пропустив сніданок та ланч, просто сидів. Того дня пізніше пес шкутильгаючи показався здаля між будинками, чвалаючи на худорлявих ногах. Невіл примусив себе сидіти непорушно, доки пес не наблизиться до їжі. тому він прудко потягнувся і вхопив пса. Відразу ж той спробував укусити, але Невіл обхопив його щелепи рукою і міцно затис. Кістляве, практично безшерсте тіло пса кволово втузилось у його хватці, а жалісне перелякане скімлення виривалося з його пащі. «Усе гаразд!» – безупину говорив Невіл. «Усе гаразд! Малий!» Він худко відніс пса до своєї кімнати, поклавши на імпровізоване ліжко сковдр, яке приготував. Відпустив щелепи пса і ледве встиг відсмикнути руку, коли той кинувся на нього. Пес шугнув лінолеумом, не шкребучи лапами в напрямку дверей. Невіл підскочив і загородив йому шлях. Лапи пса ковзнули гладенькою поверхнею, але він утримав рівновагу і ще з під підліжком. Невіл присів на коліна та глянув підліжко. У темряві побачив жевтіння двох вулинок очей і почув уривчасте сопіння. «Ну, малий!» – сердечно благав він. «Я тебе не скривджу, ти хворий, тобі потрібна допомога!» Пес не вирухнувся. Невіл, зрештою, розчаровано підвівся і вийшов, зачинивши за собою двері. Взяв миску, наповнив її молоком та водою і виставив у спальні біля собачого ложа. Якусь мить він стояв поряд із власним ліжком, дослухаючись до супіння пса зі сповненим болю обличчям. «Ох!» – жалібно пробурмотів він. «Ну чого ж ти мені не віриш?» Він саме обідав, коли почув жахливе скавчання та скімлення. Серце шалено закалатало, він підірвався з-за столу і помчав вітальнею. Розчахнув двері спальні та ввімкнув світло. У кутку, під верстаком, пес намагався рити яму в підлозі. Його тіло здригалося від переляканого скімлення, поки він не самовито передніми лапами лінолеум безуспішно, ковзаючи гладенькою поверхнею. «Малий, усе гаразд!» – похопцем сказав Невіл. Пес розвернувся і забився в куток, настовбурчивши загривок та вишкіривши пожовклі білі зуби. Напівскажений звук виривався з його пащі. Ураз Невіл зрозумів, що не так. Опустилися сутінки, і переляканий пес намагався викопати собі яму для сховку. Чоловік так і стояв безпорадно, його мозок відмовлявся працювати належно, а пес посунувся в кутку поспіхом залізши під верстак. Нарешті, на думку спала ідея. Невіл поквапом рушив до ліжка і стягнув верхню ковдру. Повернувшись до верстака, він присів і заглянув під нього. Пес майже приплюснувся до стіни, несамовито здригаючись усім тілом і захлинаючись гортанним гарчанням. Гаразд, малий, сказав він, гаразд. Пес відсахнувся, коли Невіл закинув ковдру під верстак і встав. Невіл відійшов до дверей та постояв хвилину озираючись. Якби я тільки міг щось зробити, безпомічно думав він, але я навіть наблизитись до нього не можу. Що ж? – похмуро вирішив він. – Якщо пес скоро не змириться, доведеться вдатися до хлороформу. Тоді він принаймні зможе попрацювати над псом, загоїти йому лапу та спробувати якось вилікувати його загалом. Він повернувся до кухні, але їсти зовсім не хотілося. Зрештою, він висипав у міст тарілки в подрібнювач та вилив каву назад у кавник. У вітальні зробив собі випити і усушив склянку. Смак напою видався прісним. Він відставив склянку та з понурим обличчям повернувся до спальні. Пес зарився у складки ковдри, досі здригаючись і безупину скімлячи. Безглуздо поки що його чіпати, подумав він, надто переляканий. Він відійшов до ліжка і сів. Скуйовдив руками волосся, торкнувся обличчя. «Вилікуй його! Вилікуй його!» – думав він. Рука стислась в кулак і мляво гукнула по матрасу. Раптом він потягнувся, вимкнув світло і влігся повністю вдягнений у ліжко. Лежачи він скинув із ніг сандалі, дослухаючись, як вони глухо впали на долівку. «Тиша!» – він лежав Утупившись у стелю. «Чому я лежу?» – розмірковував він. «Чому я не пробую зробити бодай щось?» Він повернувся на бік. «Поспи трохи». Слова пролунали мимо волі. Він добре знав, що не засне. Лежав у темряві, дослухаючись до собачого скавчання. «Помре! Він помре!» – роїлися думки. І я нічогісінько з цим не вдію. Нарешті, не витримавши звуку, він потягся та в'ємкнув нічник. Ідучи кімнатою в самих шкарпетках, він чув, як пес зненацька спробував вивільнитись із-під ковдри, але тільки більше заплутався у складках та пронизливо заскавчав, несамовито крутячись підрядном. Невіл присів біля пса та поклав на нього руку. Він почув здушене гарчання та тихе клацання зубів, коли той пробував укусити крізь ковдру. Гаразд, сказав Невіл, припини. Собака вовтузилась, не припиняючи скімлити. Його худе тіло безладно здригалося. Невіл міцно тримав його руками, притискаючи до підлоги, тихо, лагідно говорячи до нього. Усе гаразд, хлопче, усе гаразд. Ніхто тебе не скривдить. Заспокойся. Ну, досить. Розслабся. Досить, малий, легше. Розслабся. Отак, розслабся. Отак. Угамуйся. Ніхто тебе не скривдить. Ми про тебе подбаємо. Він говорив з перервами годину у тиші кімнати, його голос лунав низьким, гіпнотичним бурмотінням. Потроху, помалу Тремтіння пса послаблювалось, нерішуча усмішка з'являлась на обличчі чоловіка, і він усе говорив і говорив: Отак, легше, ну, ми про тебе подбаємо. Невдовзі пес лежав непорушно під його руками, стріпуючись лише від уривчастого дихання. Невіл гладив його по голові правою рукою заспокоюючи. Хороший пес, проказав він ніжно. Хороший пес. Відтепер я про тебе дбатиму. Ніхто тебе не скривдить. Ти розумієш, правда, хлопче? Певно, що так, певно, ти мій пес, чи не так? Обережно він присів на холодний лінолеум, далі гладячи пса. Ти хороший пес, хороший. Його голос був тихим, сповнений покори. Десь за годину він підняв пса. На якусь мить. Той завовтузився та заскиглив, але Невіл знову до нього заговорив, і він швидко заспокоївся. Він сів на ліжко, тримаючи закутаного в ковдру пса на колінах. Пес непорушно лежав на його колінах, дихаючи легше. Була майже одинадцята, коли Невіл зміг повільно розгорнути складки ковдри, відкривши голову пса. Декілька хвилин той смикався від його руки кволо огризаючись. Але Невіл тихо говорив до нього, і поволі рука опустилася на теплу шию, лагідними рухами він чухав і лащив пса. Він усміхався, дивлячись на собаку. «Скоро тобі покращає», – прошепотів він. «Зовсім скоро». Пес підвів голову та поглянув на нього каламутними хворими очима, а потім висолопив шорсткий та слинявий язик і лизнув Невілові долоню. Щось усередині Невіла надломилося. Він мовчки сидів, а по щокам повільно стікали сльози. За тиждень пес помер. Розділ 14 Не було ніякого розгулу пияцтва. Ба більше, він помітив, що вживав менше спиртного. Щось перемінилося. Намагаючись розібратись у цьому, він дійшов висновку, що під час останньої пиятики сягнув дна, опинився на самому споді зневіреного відчаю. Тепер же, якщо він не збирався спочити в землі, шлях був тільки нагору. Після кількох тижнів плекання схвильованої надії щодо пса, до нього поступово дійшло, що схвильована надія. Не є виходом зі становища, та й ніколи не була. У світі одноманітного жаху не може бути порятунку у диких фантазіях. До жаху він призвичаївся, але одноманітність поставала більшою перешкодою. Тепер він нарешті зрозумів це, затямив. Це розуміння дало йому свого роду примирення. Наче тепер він чітко бачив, що випало на картах. Усе прорахував і знав, яким має бути його наступний хід. Поховання пса не виявилось суцільною мукою, як він того очікував. Це було свого роду похорон марних надій і турбот. Від того дня він навчився миритися із в'язницею, у якій животів, не шукаючи більше втечі, в раптовому спалаху легковажності, не б'ючись із відчою головою об стіну. Тож, упокорений, він повернувся до роботи. Це сталося майже на рік раніше, за кілька днів після того, як він у друге і останнє поховав Вірджинію. Спустошений і понурий, сповнений болю від безмірної втрати, одного дня він тинявся вулицями, руки кволу звисали вздовж тулуба, а ноги човгали в такт вітчаю. Його обличчя не відображало тієї безпомічної муки, яку він відчував, воно було порожнім. Він блукав вулицями цілі години, не знаючи і не турбуючись, куди прямує, знав лише, що не стерпить повернутись до порожніх кімнат будинку, де всі речі сповнені їхнього дотику. Він не міг дивитись на спорожніла ліжко Кеті, її одяг що й досі непорушно висів у шафі, на ліжко, яке вони з Вірджинією ділили, її одяг, прикраси, розставлені на тумбочці парфуми. Навіть перебувати біля будинку було для нього понад силу. Тож він вештався і блукав, не знаючи, де він є, коли повз нього став рухатись натовп. За руку його вхопив чоловік, з рота якого тхнуло часником. «Іди, брате, іди!» – пролунав скрегі чоловічого голосу. Шия чоловіка нагадувала м'ясисту індичу горлянку. Щоки були поцятковані, погляд гарячковий. На ньому звисав непрасований брудний чорний костюм. «Іди і будь спасений, брате, спасений!» Роберт Невіл здивовано дивився на чоловіка. Він не розумів. Чоловік тяг його вперед, ухопивши пальцями, що були, мов, у скелета, за руку. «Ніколи не пізно, брате!» – сказав чоловік. «Спасіння приходить до того, хто...» Решта його слів пролунали дедалі чутнішим звуком бурмотіння, що долунали з намету, до якого вони прямували. Звук був таким, немов під брезентом ув'язнили море, яке з ревом... Поривалося втекти. Роберт Невіл спробував вивільнити руку. «Я не хочу!» Чоловік не чув. Він далі тяг за собою Невіла у водоспад, крику і тупотіння. Не відпускав. Роберт Невіл почувався так, наче його тягли назустріч припливній хвилі. «Але я не...» Намет поглинув його. Океан криків... Тупоту та плескоту обступив звідусюди. Він мимоволі здригнувся, відчуваючи, як шалено закалатало серце. Він був оточений натовпом, сотнями людей, які ринули та здіймались навколо нього, мов буруни. Вони кричали, плескали та вигукували слова, що їх Роберт Невіл не міг розібрати. Потім крики стихли, і він почув голос, що, мов, спалах блискавки розітнув повітря. Голос лунав з динаміка, Трохи тріскочучий і пронизливий. Чи бажаєте ви убоятися святого розп'яття Божого? Чи бажаєте ви поглянути в дзеркало І не узріти там образ всемогутнього Господа, Даного вам? Чи бажаєте ви повернутися з могил, Мов, потвора з пекла? Хрипкий голос лунав владно, Намовляв і спонукав. Чи бажаєте ви обернутись на темного нечестивого звіра? Чи бажаєте ви заплямувати вечірнє небо пекельними крилами кажана? Я питаю вас, чи бажаєте ви перетворитись на безбожних, проклятих нічних покручів, потвор, приречених на довічну кару Божу? Ні. вибухнув криком натовп. Сповнений жаху. «Ні, спаси нас!» Роберт Невіл позаткував, натинаючись на істину віруючих. Їхні обличчя були блідими, а руки здіймались догори. Всі вони благали грізні небеса про спасіння. «Що ж, я промовляю до вас, я промовляю до вас, тож слухайте Слово Боже! Узріть!» Ось лихо виходить від люду до люду, І буря велика пробудеться в кінці землі, І будуть побиті від Господа В день той, що лежать від краю землі я аж до краю землі. Чи брехні це? Чи брехні? Ні! Кажу я вам, що допоки не станеться, Ми, як діти малі, незаплямовані Та чисті в очах Господа нашого, Допоки не підведемося і не прославимо всемогутнього Бога за Його єдинородство Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя. Допоки не падемо на коліна та не благатимемо прощення за наші тяжкі провини, ми окаянні. Я промовляю знову, тож почуйте, ми окаянні. Амінь. Порятуй нас! Люди звалилися і стогнали, билися чолом, смертельно нажахані, вони кричали та вигукували лячні алілуя. Роберт Невіл був заляканий, заштурханий і загублений у самому вирі безтямного поклоніння. «Бог скарав нас за наші незліченні прогріхи, Бог спустив зі штор страшну силу своєї могутності люті». Бог напустив на нас другий потоп, потоп, повінь, усепоглинаючий потік істот із самого пекла. Він відчинив могили, розпечатав склепи, він повернув мерців з їхніх темних гробниць, наславши їх на нас. І дало море мертвих, що в ньому і смерті, і ад дали мертвих, що в них. Таке слово Боже – о Боже, Ти скарав нас, О Боже, Ти узрів Потворне лице прогріхів Наших, О Боже, Ти уразив нас Могуттю свого всемогуття. Плески долонь, Мову ривчасті постріли рушниць, Гойдання тіл, Що, мов, жито під сильним Вітром, з того не майбутніх покійників Крики войовничих живих. Роберт Невілл Продирався крізь щільні ряди блідих облич, виставивши руки, мов той сліпий, який блукає і шукає прихистку. Він утік, знесилений, тремтячи, якнайдалі від них. Усередині намету люди скрикували, але ніч уже опустилася. Він згадував про це, сидячи у вітальні і попиваючи легкий коктейль на колінях, у нього лежав трактат із психології. Вривок тексту запускав хід його думок, відправивши його в той вечір 10 місяців тому, коли його затягло на скажене богослужіння. Цей стан, знаний як історична сліпота, може мати частковий і повний характер стосуватися одного або кількох або всіх об'єктів. Цей уривок він і прочитав. Так він знову почав працювати над проблемою. Він взяв новий напрям. Раніше він уперто і наполегливо приписував мікробам усі феномени вампіризму. Якщо бодай якісь із виявлених феноменів не вписувались у дію бацил, він був схильним вважати їх проявом забавонів. Так він побіжно розмірковував над психологічними поясненнями, але ніколи насправді не йняв віри такій можливості. Тепер звільнений від непіддатливої упередженості почав. Він знав, що не було причин, чому деякі феномени не можуть бути пояснені фізично, а деякі – психологічно. Тепер, коли він прийняв цей факт, це здавалося самоочевидною істиною. Яку лише сліпець би проминув. Що ж, я завжди був сліпуватим типом, подумав він зі спокійним подивом. Розгляньмо, став міркувати він тоді. Шок, перенесений жертвою пошесті. Ближче до кінця епідемії жовта преса поширила хворобливий страх вампірів по всіх кутках країни. Він чітко пригадував завали псевдонаукових статей за якими крилася повсюдна кампанія залякування, спрямована підвищити продажі газет. Було в тому щось гротескно-кумедне. Навіжена спроба продавати газети, поки світ помирає. Ні, не всі газети опустились до цього. Ті, що зберегли честь і гідність, зазнали сумної долі. Що ж до «жовтої журналістики»? то вона в останні дні просто буяла. На додачу до цього відбулося значне піднесення ревайвалізму. Як це є типовим, у розпачі люди шукали швидких відповідей, які б усе пояснили, звертаючись до примітивних богослужінь, як до вирішення їхніх проблем. Пуття з того було мало. Вони не просто померли так само швидко, як і решта людей – а померли з переповненим жахом серцем, що несло їхніми винами смертельний страх. А потім, думав Роберт Невіл, усі ці бридкі страхи підтвердились, повернулися до тями під паркою тяжкою землею, усвідомивши, що смерть не принесла спочинку, дертися крізь ґрунт гнаними чужинцями, огидною спрагою. Такі травматичні потрясіння здатні остаточно розвіяти вцілілі рештки розуму. А ще такі потрясіння багато що пояснювали. Розп'яття, перш за все. Вимушені змиритися з реальністю власних страхів та відреченням від них сутності, що була усердям їхнього поклоніння, вони запросто могли втратити глузд. Поставав страх перед розп'яттям, і животіючи всупереч уже створеним страхам, вампіри, ймовірно, набули потужної психологічної відрази. Таке самобичування могло б виставити на перепону в їхніх ослаблених розумах, затьмарюючи їхні власні відразливі подоби. Це б зробило їх відлюдними, позбавленими душі невільниками ночі які бояться наближення до когось, приречені на самотні існування. Часто, шукаючи втіхи у ґрунті рідної землі, відчайдушно прагнуть відчути єдність із чимось, з будь-чим. Вода – це він і далі сприймав як забобон. Відлуння традиційних оповідок, де відьми не здатні перейти проточної води, як історія про тема Ошентера. Відьми, вампіри, усі ці страхітливі істоти мали між собою якусь спорідненість. Перекази та забобони часто перегукувались. А живі вампіри тепер із цим усе було просто у житті бували ненормальні і божевільні. Чи могло для них бути щось краще за вампіризм? Він був переконаний, що всі живі які приходять до нього до будинку вночі божевільні вони вважають себе справжніми вампірами хоча є насправді лише нестямними страдниками це пояснювало чому вони досі не спробували очевидного підпалити дім бо вони просто не були в змозі думати логічно він пригадував як однієї ночі чоловік видерся на ліхтарний стовп перед його будинком Невіл спостерігав за ним увічко, а потім зістрибнув у повітря, безтямно вимахуючи руками. Свого часу Роберт не міг цього пояснити, але тепер відповідь здавалась очевидною. Чоловік думав, що він кажан. Невіл сидів і розглядав напівдопитий коктейль. На його вустах завмерла тонка посмішка. «Отже», – думав він. Повільно впевнено, ми дізналися про них. Дізналися, що вони ніяка не раса непоборних істот. Понад те, вони раса високої смертності, залежна від суворого дотримання фізичних умов задля продовження свого забутого Богом існування. Він відставив склянку на стіл. «Мені це не потрібне», – подумав він. Моїм емоціям більше не треба підживлюватись. Не треба випивки для забуття чи втечі. Мені немає від чого тікати. Не тепер. Уперше, відтоді як помер пес, він усміхнувся і відчув десь усередині скромне задоволення. Ще багато що треба було вивчити, але найтяжче позаду. Дивовижно, життя ставало майже стерпним. «Я вдягаюся в одіж від людника, без плачу», – подумав він. Від фонографа тихо і неквапливо лунала музика, а на дворі чекали вампіри. Кінець третьої частини Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, та слухайте українською мовою.